A fost ora 12. 1 decembrie, ziua națională a României. 1 decembrie, ziua românilor de pretutinei. La mulți ani în România. Astăzi, de ziua națională a României, stimați ascultători, vă spuneam ceva mai devreme, toate lecașurile ortodoxe din cult din, din țară și străinătate, în toate lecașurile vor fi oficiate slujbe de tedeum și vor fi pomeniți eroii neamului nostru, care au înfăptuit unitatea națională de la 1918. În continuare, rămâne în transmisiune directă de la Catedrala Patriarhală, unde, peste câteva momente, va începe slujba de tedeum, ce va fi săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Tuturor, audiție plină de folos duhovnicesc. Mm -hmm. Veci, veci, Lord, a me. They Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sinte tare, sinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pur și ași în la mine. orameni. Prea Sfântă Trăime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Săvă și Fiului și Sfântului Duh, ci acum și părurea și în veci vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, simțească-se numele Tău, bine împărăția Ta, vacă se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșoarele noastre, precum și noi și greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în spită, ci ne izlăvește de cel viclan. Că este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Domn, acum și cu și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm ne piluiește Pentru de sus și pentru mântirea sufletelor noștri Și Domnului să ne rugăm Doamne, piluiește pentru pacea, pacea toată lumea, pentru mânăstarea sitelor lui Dumnezeu, Bisericiu Și pentru unirea tuturor Domnule, să Doamne, Domnului să ne rugăm, Doamne, gloria este. biserica aceasta și pentru cei ce credință, cu iublavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-un Domnului să ne rugăm. Prea părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul bucureștilor, Mitropolitul Mânteriei și dobrogei, lopsitor al tronului Cezarei ca și Patriarcul Bisericii Ortodoxe, române. Pentru cinstit preoțime și pentru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnul, să ne rugăm. Domnul, miluiește! Dine, credinciosul, poporul românde, pentru tine, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari urașilor, și satelor. Și pentru oastea cei viitoare de Hristos, Domnului, să ne rugăm. Domnului, miluiește. Pentru să-L -mi aucași în acesta, țară această, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință l-au fost într-o însăre, să ne rugați, ne rugați, să ne pentru să ne rugați, să ne rugați, Ca pești prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce îți pentru cei robești și pentru mentalitatea lor. Domnului să ne rugăm de miloie, să ne lăsăm să vină cuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii naomului. Să văd Dumnezeu și spreprotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la v sfârșit, cu hamul și cu lucrarea praștăncului. Domnului să ne rugăm! Să diminească milostire, sunt un cel mai presus de cer, și dubomnicescu, cu te Această mulțumire și rugăciunea noastră ne vrei nici la locilor să și să ne vinuiască pe noi, Doamna să ne rugăm. se întoarcă de la mulțimea noastră ale vrednicilor să săi pe care o aducem cu inima smerită pentru facerile primite de la dânsul și să-i fie bine primită primită, tămâia cea bine mirositoare Domnului să ne rugăm Să audă glasul deci nu ne vrem nici și lobby săi. Și buna dorința credincioșilor săi, totdeauna, să o plinească, să-i spre bine, și ca un milostipuri, o să ne facă bine nou. Și sintei sale, biserici, și tuturor credincioșilor săi să ne delânească. Cere bine, cere spre mântuire, Domnului să ne rugăm! Doamne, miruiește! Pentru ca să-i sunt Sfânta Sa că țara aceasta și pe noi toți, de tot necazul mânia, nevoia și primejdia și de toți grăzmași și văzuți și nevăzuți și pe mine credincioși și creștini totdeauna se întărească cu sănătate într lungime de zile. În pace și cocrătirea îngerilor săi, totdeauna să ne îngrădească pe noi credincioși și să-i rog Domnului să ne rugăm. și ne păzește pe noi Dumnezeu necufaltă. De Doamne miluiește. Pe vrea sfânta curată, pe binecuvântată, slăvită, săpâna noastră de Dumnezeu născă și o sim și pomenim domnul dasundă-s fie doare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi pe noi e cine și uni pe alții, și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu Închineciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Acum și dar și în vecii vecilor, Cel ce vine într-un numele Domnului. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, să bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dar și cu crucea ta păzește pe poporul tău. și Fiului și Sfântului Duh, cel și te-ai Fericite Părinte, Patriar, cânta voi Domnului binefăcătorului meu și voi cânta numele Domnului Celui Prea Înalt. Bucura se va inima mea de mântuirea Ta. selecțiune.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 iar cele ce sunt de Dumnezeu sunt rândui, Pentru aceia cel ce se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu, iar cei ce se împotrivesc vor lua o sândă asupra lor nu sunt spaimă pentru fapta bună și pentru ceara. răm. Voiești, deci, să nu-ți fie frică de stăpânire, Fa bine și vea avea laudă de la ea. că dregătorul este sluga lui Dumnezeu spre binele tău, iar dacă faci rău, teme -te, că nu zadar poartă sabia, pentru că este slujitorul lui Dumnezeu și răzbunătorul mâniei lui asupra celui ce săvârșește răul. De aceea este nevoie să vă supuneți, nu numai de frica pedepsei, dar și pentru cugetul vostru. Că pentru aceasta plătiți și dașdii, ca-și dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în slujba lor neîncetat. Dați deci tuturor cele ce sunteți datori, celui cu dașdia, dașdie, celui cu vamă, vamă, celui cu teama, teamă, celui cu cinstea, Ce ției sfințite, Ginditorule, și Duhului vostru prea fericit de Părinte Patria. când vă se întoclești ști omul adevărului și cu adevărul în scala Lui Dumnezeu și nu-ți față de nimeni, pentru că nu-ți nu fața oamenilor. Spune-ne, de ce se pare, pentru vine să te-mi dati de sau nu? Iar Iisus cunoscând din venia lor, a răspuns, de ce mai ai scrieți fărțanților? Arătați-mi banul de daștie. Iar ei au adus un dinar, Iisus l a zis, acum este acesta prin scripția de pe el. Răspuns sau ei ale cezarului. Atunci ce zis dați de cezarului cele ce sunt ale cezarului. Și lui Dumnezeu, cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind aceștia, s-au mila, ci le-aș zâru sau Slavă, Sienu! Slavă, Domnului Domnul, ne nu gavoam în viață. Slavă, Sienu! Domnul, însă în viață. Slavă, Sienu! Slavă, Sienu! Slavă, a cărui este nemăsurată și iubire de oameni atent neajunsă, la acea slavă căzând cu frică și cu tremur, ca niște rog nevrei nici cu menință aducem, acum mulțumire bunătății tale pentru pe ce au fost asupra poporului român, prin Marea Lui unire într-o singură țară românească și creștină. Ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăbim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă a ta milostivire, ca precum ai binevăită a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivirea îmbrănicită a li se împlini cererile, așa și de acum înainte a ați în dreaptă credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dovândi ale tale din împreună cu toți din tăi. mântuiește de toate reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. De Doamne-ți legătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și a iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. înnoiește din în inimile judecătorilor Duhul, cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revas sunt păstorii sufletești ai poporului tău, Duhurile pădării de sine pe care le-ai dat Sfinților tăi și apostol când ai trimis în lume la propovăduire. În suflet ostașilor noștri, bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, vrănicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. omenește Doamne, pe toți eroii, ostașii și dupătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagări și închisori, pentru apărarea patriei și a cădinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, și pe toți căuritorii mari Unir din 1918, auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunea părinților noștri când chemau ei ajutorul, și în durerile tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește în numele tău. Și ne vrăințește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune, să grăim și să-ți cântăm ție, celui, fără de început al tău părinte și prea sfântului și bunul și de viață, păcătorul tău Duh. Dumnezeu iubie slăvit în profință. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Sădătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoasă Dumnezeu, le noastră, slavă ție Doamne și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin Doamne ești, Doamne ești, Doamne Creește, prea fericite, Părinte Patriarh, binecuvintat Dumnezeul nostru pentru rugăciune preacurate, mai sale ale Sfinților Slăviților și tuturor odaselor apostoli și ale tuturor Sfinților Români să ne miliască, să se mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. ne prea Fericitului fericit Părinte Daniel, Arhiepiscopul Curești Parintele meu și își dobrele. al tronului lui își zarește Și pădrii până biserici ortodoxe române. Dei doamne își îndreună te și pune sfârșit în dreaptă, popoada din ea cu întreaga Și poveștia turmei celei cere cuvintele tării pe calea să Și iubitoare din Hristos oaste, dă-le Doamne zile bune și delungate cu viață pașnică, sănătate, mântuire și trucate toate bună sporire, iar asupra vreștășilor miruință și ei păsește pe și Cu cernicilor, și lucrurilor bine, și lor creștini care sunt de față. La aceasta sunt slujba. Le doamne, ține îndelungate cu pace și sănătate și într-o toate bune sporire și păsește pentru mulți ani. Mulți ani trăiască! mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani Doamne Iisuse Tristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. O, dacă cei spărinți, părinți, iubiți din și din cu ajutorul Dumnezeu am să-i de pomenire a celor care au fost făuritorii Unirii din 1918 și în același timp am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerele revărsate asupra poporului român și mai ales pentru marea binefacere a darului unității naționale care s-a concretizat în statul unitar român din 1918, cu prelejul Zilei Naționale a României, acest deu ne arată deodată că trebuie să exprimăm recunoștință față de Dumnezeu și în același timp să-i cerem ajutor pentru a menține și cultiva darul unității naționale și demnitatea poporului român. Contextul istoric în care s-a săvârșit unirea din 1918 a Transilvaniei cu țara mamă cu România a fost unul prielnic, pentru că se dezmembrau mai multe imperii atunci prin Revoluția Bolșevică din 1917 se dezmembram imperiul Țarist iar imperiul sau monarhia absburgică, n-a putut face față mișcărilor de liberare naționale, declanșate, declanșate în lanți, la Praga și Cracovia, în octombrie 1918, la Zagreb, în octombrie tot în 1918, în Austria și Ungaria. Și deci, în acest context, de schimbări istorice, românii au folosit momentul respectiv și, iată, în 27 martie 1918, de arătase că unirea cu România este un fapt realizabil. Bucovina, în 27 octombrie, de asemenea a exprimat unirea sa, dorința sa de unire cu România ceea ce avea să se împlinească la Cernăuți la 28 noiembrie 1918. Și la 1 decembrie 1918 Transilvania, înțelegem prin aceasta, dea și Banatul și Ținuturile Crișului, au uh, proclamat dorința lor de unire cu România cu țara mamă, prin Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Această adunare a fost constituită din 1218 deputați și a hotărât unirea Transilvanei cu România. Biserica românească a fost reprezentată de cinci episcopi în funcțiune, patru vicari, 10 delegați ai consistorilor ortodoxe, și ai capitulilor greco-catolice, 129 de protopop, câte un reprezentant al institutelor teologice pedagogice și câte doi reprezentanți ai studenților de la fiecare institut teologic, la care s-au adăugat numeroși preoți și învățători ai școlilor confesionale aleși delegați oficiali. Câlcuri de credincioși, în frunte cu preoții satelor, purtau pancarte cu inscripții Trăiască România, Vrem Unirea sau Unirea cu țara românească. Manifestările au început cu săvârșirea Sfintei Liturghii, românii cerând mai întâi binecuvântarea Dumnezeu pentru a pune bun început unirilor într-o singură țară, într-un singur stat unitar. Deci mai întâi s-a adus mulțumirea Dumnezeu și s-a cerut ajutorul Lui, s-a săvârșit Sfânta Liturghie Eclesială, pentru ca apoi să se săvârșească Liturghia de Unitate Națională. Biroul adunării naționale a ales trei președinți, dintre care doi erau episcopi, Ioan Pap al Aradului și Dimitrie Radu de la Oradea. Al treilea era autogenarul Gheorghe Pop de Băsești. Principalul raport a fost prezentat de Vasile Goldiș, care a citit apoi istorica declarație de a Transilvane cu România. În toate bisericile din Ardeal, clopotele au dat de veste românilor că unirea era un fapt împlinit, iar preoții au săvârșit slujbe de tedeu în semn de mulțumire. Episcopul Miron Crista a mintit, printre altele, citez, nu ne putem gândi astăzi la altceva decât la ceea ce au hotărât și au făcut frații din Basarabia și Bucovina, adică la unirea cu scumpa noastră România, alipindu-i întreg pământul strămoșesc. Discursul de încheiere a marii Adunări Naționale de la Alba Iulie a fost rostit de episcopul Ioan Pap al Aradului, care spunea, între altele, ne-am prezentat aici îndeoseb cu scopul și dorința ca precum antecesorii noștri veniți de pomenire episcopi de pe vremuri au suspinat împreună cu clerul și poporul credinciosul povara sistemului de împilare a tot ceea ce a fost românesc, Acum, tot împreună cu clerul și poporul nostru, să prăzuim bucuria zilei în care ne-a răsărit și nouă soarele dreptății, care ne este a unei vieți viitoare, ca națiune românească liberă și unică îndreptățită a dispune de soarta sa prezentă și viitoare. s a cătuit apoi marele sfat național, format din 2 212 membri. Între care episcop, profesor de teologie, protopopi și preot cu atribuții legislative. A doua zi, deputații Marului Sfat Național s-au întrunit în sala tribunalului sub președinție episcopului Miron Cristea, al Carasebișului și au ales un for executiv cu titlul de Consiliul Dirigent, având sediul la Sibiu, din care făcea parte și preotul Vasile Lucaciu. La 14 decembrie 1918, o delegație a Marului Sfat Național, în frunte cu episcopul Miron Cristea s-a deplasat la București și a anunțat regelui Ferdinand actul Unirii Transilvaniei cu România. Dreptul mare, la 24 decembrie 1918, regele Ferdinand promulcat decretul de sancționare a Unirii Transilvaniei, și totodată a Basarabei și Bucovinei cu România. Marele eveniment de la Alba Iulie a fost preluat de întreaga presă, iar un ziar bănățan din Lugoș scria pe prima pagină un articol cu titlul sugestiv Am înviat, adică unirea arată prezența lui Hristos și-l și înviat în viața poporului român trebuie să amintim că această unire din 1918 a constituit temelia pentru unificarea și a bisericești într-un singur sinod al Bisericii Ortodoxe Române, că apoi în anul 1920 primul Mitropolit primat după unire să fie ales episcopul de Caransebeș Elie Miron Crista care în 1924 a devenit primul patriar al României. Deci, după cum ridicarea la rang de regat a României în 1881 a permis patru ani mai târziu, dobândirea autocefaliei, în 1885, tot așa, unirea din 1918, într-un stat național unitar, a permis ridicarea la un rang de maximă demnitate unitate Bisericii Ortodoxe Române, și anume la rangul de patriarhie, sau patriarhat. Această unire a dus la dezvoltarea vieții bisericești și la o conștiință a coresponsabilității și conlucării, ceea ce a avut ca impact o ridicare în demnitatea bisericii noastre, exprimată cu foarte multă tărie de corespondența și de relațiile pe care Patriarhul României, primul Patriarh el e Miron Crista, de a avut cu bisericile ortodoxe, surori și cu întreaga lume creștină. Deci, vedem că totdeauna unitatea aduce după sine bucurie, aduce după sine demnitate și aduce după sine o forță sporită de lucrare și de afirmare a unui popor. Deci mulțumim Lui Dumnezeu pentru această mare realizare și în același timp pomenim în rugăciune cu evlave și cu recunoștință pe toți cei care au contribuit la unirea din 1918. Această unire a fost pregătită secole de rândul prin cultivarea conștiinței Naționale, în special a conștiinței unității naționale, unității de limbă și neam, exprimate de către cronicarii Moldovei și apoi de către erarhii din Moldova și, în țara, și din țara românească, plini de simțăminte de unitate în credință și unitate etnică, prin cărțile pe care le-au tipărit, mai ales cărțile de cult și de învățătură creștină, și le-au răspândit nu numai în propriile lor eparhii, ci și în Transilvania. Așa se face că în secolul al 17 lea de pildă, carte românească de învățătură a metropolitului Varlam, această carte de învățătură sau Cazanie, a fost răspândită mai mult în Transilvania decât în Moldova, pentru a se arăta grija față de păstrarea identității naționale și de credința românilor din Transilvania. Deci munții nu au reușit să despartă românii de, de o parte și de alta lor, și mai mult i-au încurajat ca să se ridice la înălțimea demnității și conștiinței naționale. Deci Biserica a fost totdeauna alături de popor, a fost alături de popor când se afla răstignit și alături de popor când a ajuns la biruința învierii ca Ieșirii din oprimare și din dezbinare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în continuare să cultivăm darul acesta al unității conștiințe naționale și să nu uităm nici pe românii noștri care se află dincolo de hotarele țării, în apropiere sau mai îndepărtare. Românii de lângă granițele actuale a României, dar și pe cei din Europa Occidentală, din America, din Australia și în alte părți ale lumii. Deci diaspora română, care numără peste 4 milioane de credincioși ortodoxi, România este pentru noi parte din sufletul românesc și parte din Idealul nostru de comuniune, dincolo de granițe, dincolo de, de, de părtări, pentru că puterea rugăciunii niciodată nu poate fi stăvelită de spațiu și de timp. În iubirea lui Dumnezeu, cel mai presus de spațiu și de timp, rugăciunile noastre adună pe cei pentru care ne rugăm, pentru slavă lui Dumnezeu și mântuirea noastră, amin! Stimați ascultători, am transmis în direct de la Catedrala Patriarhală slujba de tedeum ce a fost săvârșită astăzi de Ziua Națională a României de prefericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La finalul slujbei am ascultat cuvântul de învățătură rostit de părintele Patriarh. Punem punct aici transmisiunea în direct de la Catedrala Patriarhală. Rămâneți alături de Radio Trinitas!